Rétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a d es számon. Közöntjük Önöket, Bányai Géza, vagyok, lakatos gyulával ülök itt. A Krétakör kezdődik. Krétakör az azt jelenti, hogy ebben a körben, persze sok mindent jelent, de jelentse ezt is, ebben a körben Önök jelentik a körnek a másik oldalát, vagy a másik felét. Az egyik oldalán ülünk mi itt a stúdióban. Egyébként egy kör alakú asztalunk is van, tehát méghozzá félkör tulajdonképpen, a másik félkör az pedig egy elképzelt félkör, ott ülnek önök. Két telefonszámunk van, ugye ezt talán már hallhatták, 4890999, illetve 0632289800. Nagyon szeretnénk, hogyha elmondanák a, a hozzászólásukat, a véleményüket a mai témával, ami pedig nem más, mint az elcserélt fejek. Igen, és az az elcserélt fejek tulajdonképpen Thomas Mann írás, illetve ő egy nagyon régi indiai történetet vett alapul, az dolgozta föl nagyon szépen. És mivel ez hát indiai téma, ezért fontos megjegyezni az, hogy rengeteg vallási elemet tartalmaz, és ezt figyelembe kell venni, mert sok olyan történet, esemény van magában a műben, amit, hogyha nincs vallás ismerete az embernek ezen a területen, akkor vagy nem érti meg az egész művet, vagy, vagy nagyon nehéz megérteni. Tulajdonképpen miről is szól az az elcserélt fejek, ez az, az ősi indiai történet. Arról szól, hogy van két barát. És ugye most egy pillanatot itt meg, megállnék itt, hogy már többször volt itt a, a rádióadásban is ugye az emberi kapcsolatokról szó, hogy a mai világban milyenek az emberi kapcsolatok, a társkapcsolatok, a társkereséssel kapcsolatos dolgok, és hát bizonyos értelemben össze is kapcsolódik ezzel a Thomas Mann művel, hiszen arról van szó, hogy van két barát, akik sűve fő együtt vannak, nagyon jó viszonyban vannak egymással, és az egyik, az nagyon bölcs, nagyon okos, nagyon művelt, de úgymond anyagi szemszögből nézve a fizikai megjelenése az nem valami vonzó, tehát nem az az igazi Adonis típus, aki... Szóval jó a, Igen, igen. A másik viszont nem nevezhető valami nagy bölcsnek, tehát nem sok esze van, viszont fizikálisan a megjelenése az, az, az nagyon vonzó, nagyon csinos, kisportolt, egészséges, széptestű legénykéről van szó, és tehát az a két legényké nagyon jó, jó viszonyban van egymással, még nem, egyszer meg nem meglátnak egy, egy fiatal lányt, aki azért gyerekkorukból ismertek, és hát ugye szerelem szövődik, illetve egy nagy vágy szövődik az egyik szívében. Jelen esetben annak a szívében, aki igen okos, de nem, nem szép megjelenésű. És ez kép, később egy komoly kapcsolat alakul. Még ugye házasság is lesz belőle. Csak a probléma ott kezdődik, hogy ez az az ifjú hölgy ez valahogy más szemszögül is nézi a világot, tehát igazán vonzódik a férjéhez, társához, mert okos művelc, tehát egy lelki vezetőt, egy életvezetőt, egy oltalmat talál benne, de viszont hát a fiatalsága révén, ugye a, úgymond a szexuális élete, a kívánalmai mást követelnek, és hát inkább a, a férje barátját, gyermekkori, meg mostani jó barátját kívánja, és sajnos ez olyan mértékben fogozódik a szívében ez a vágy a szép test után, hogy a férjével való együttlétben is, hát véletlenül ugye elkotyogja a másik nevét. Ami ugye, hát tudjuk, hogy ez rendkívül kellemetlen szituációt eredményez, ami ugye egy... egy nagyon nagy lelki problémát okoz, a férjének. És itt jön hozzá az, az a terület, ahol tényleg ismerni kell a, a hindu vallásnak, különböző hinduizmus irányzatainak a, a vallási világát, ismeretét. Ugyanis ő Durga Istennőt imádják, és Ebben a nagy bánatában ő úgy dönt, hogy ön kezével véget vett az életének, és el egy ilyen durgá templomba, hogy feláldozza magát durgá Istennőnek, és levágja a fejét. És ez, minden, minden, ez az esemény egy olyan esemény közt zajlik, amikor ők hárman mennek egy, egy másik faluba. És ugye kint várakoznak a többiek, és mivel nagyon soká nem jön, ezért. Mondja a feleséget, menj be a barátjának, és nézd meg, hogy mi van, hol, hol van ilyen sokáig. Mert hát tudják, hogy meditatív lelki ember, biztos, hogy sokat imádkozik, tehát már menni kéne, és akkor bemegy, és akkor meglátja, hogy mi történt. És akkor, hát ugye neki is előjön a lelkésméret furdalása, és ő is úgy dönt, hogy, hogy, hogy véget ugyanazon a módszerrel az életének, és szintén önkezével levágja a fejét. És okay. hát ugye elég jó mutat elég igen, igen, igen. Uh -huh mondjuk egy kicsit horrorisztikus, de hát hogy az indiai mondavilágot az ember ezt a képbe veszi, akkor bizonyos értelemben Ez az enyhébek közül. Van. Igen, igen. Végül bemegy a feleség és, és meglátja, hogy miről van szó, és hát akkor ő is úgy dönt, hogy életét föláldozza, de ekkor közbelép durga Isten és azt mondja neki, hogy ten semmiféle ilyen dolog nincs, hiszen te egy hatalmas nagy galibát csináltál a, a viselkedéssel, a gondolataiddal, és hát ezt, ezt jóvá kell tenned, és nem engedem, hogy te is ön kezeddel végethass az életének, és azt mondja, mivel én egy hatalmas, nagyhatalmú istennő vagyok, ezért megadom az esélyt neked arra, hogy elmondok egy, egy, egy rituációt, hogy mit kell csinálnod, és akkor mind a két embernek, hogyha összeéleszted a fejét a testtel, akkor visszakapják az életüket magyarul. Tehát ez ilyen misztikus történet. Igen, ám csak az történik, hogy ő a nagy hévben, meg egyebekben összecseléli a fejeket. És a a férjének a okostestét és okos fejét. Okos inkább. fejét a szép testre rakja, és a barátjának a buta fejét a férjének a, a csúnya testére rakja. És ebből utána, amikor ezek ismét érdekelnek, szintén megint Nagy Galiba keletkezik, hiszen most hát, a férje meg a barátja között ugye nem csak szellemi színvonalon, hanem testi különbségek is van, hogy kicsoda. Ki, és ebből nagyon sokkal a keletkezik, főleg azért mert van egy, egy, egy, egy gyermek is, tehát ádott állapotban van a hölgy. És ezzel kapcsolatban Thomas Mann is, meg maga az egész történet is nagyon szépen fejtegeti, hogy tulajdonképpen az emberi társkapcsolatokban, az emberi ért, életben mi az érték. Tehát, hogy... Az az érték egy ember számára, mondjuk egy hölgy számára, mondjuk főreként egy családos, egy tisztességes, becsületes, lelki élet szempontjából utatmutató férje van, akire rábízhatja magát, meg a gyerekeinek a nevelését, tehát egy stabil lelki hátteret biztosít, meg anyagit is, mert természetesen azt mondja, jó éltek, vagy mennyire zavarja meg ezt, ezt, a, ezt a harmonikus kapcsolatot csupán egy másik e, e, személynek a jelenléte azáltal, hogy neki fizikálisan gyönyörű teste van. És ugye a bonyolulatban abba dalodik, hogy ez a szép testű valaki, ez a férjének egy nagyon közeli barátja, közvetlen gyermekori barátja. És ugye ezt, ezt tapasztalatjuk a mai világban is, hogy ez az értékítéleteknek az eldeformálódása, tehát átformálódása, ez, ez mennyire inkább a testi tudatra, mennyire a testi megjelenésre koncentrálódik, mint sem arra, hogy egy másik embernek az értékeit figyelembe vegye. Tehát ezért is ugye a adásban is már volt szó arra, hogy a mai világban az emberi kapcsolatot nek az alapja a legtöbb esetben a fizikai megjelenés és nem magának az embernek az értékeinek a, a megismerése által történik. És azért is van az, hogy amik tetszik meg jó, úgymond a külső addig tart a kapcsolat, utána viszont már meg csere, vége van. Hát ez egy nagyon érdekes gondolatsor, amit elmondtál. Több minden eszembe jutott. Az egyik az, hogy ahogy az ember érik, idősebbé válik, úgy legtöbbünk letesz arról, hogy a szép test legyen a legfontosabb, hanem valami belső értéket kutat. Hisz a test egy idő után hát akárki is legyen, de nem marad olyan szép, mint fiatalkorában. Ez egy lehetséges dolog a mai korban is, és ha valaki fiatalon is egy kicsit bölcs, akkor talán, talán el tudja fogadni, hogy később úgy is ez lesz, tehát valójában mi a különbség? Hát persze ezt nem olyan könnyű fiatalkorban elfogadni, amikor az ember nem is hajlandó gondolkodni másról. Egy másik dolog ellenben valami régi dolog jutott az eszembe, hogy régen de szintén az indiai írásokból euh, hallottunk erről, nagyon sokféle kombinációja volt a, a, az emberi kapcsolatoknak, a családoknak. Tehát volt olyan, hogy, hogy egy férj, egy feleség, de volt olyan is, híres példák vannak, hogy hogy egy férnek volt több felesége, és olyan is eltört, előfordult, hogy egy feleségnek több férje volt. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, ugye mert a mai világban ezt mind a két változatot, hát tulajdonképpen legalábbis a nyugati világban mi erköstelennek tartjuk. Nem engedik meg a nyugati emberek számára az, hogy mondjuk több feleség legyen, de vagy, hogy több férje legyen valakinek, hát arra még nem is hallottak, mert mondjuk több feleség, mondjuk van a muszlimoknak lehet esetleg, vagy amit a mormonoknak, hogy valami, de, hát egy, de egy, hivatalosan a nyugati világban ez nem működik. De tulajdonképpen ha mondjuk ez a két fiatalember egyszerre feleségül vette volna az egyetlen lányt, és két férje lett volna ugyannak a személynek, akkor a boldogság mondjuk úgy, hogy teljesebb lehetett volna. És hát persze igazából, persze azt is mondhatjuk, hogy hát nevetséges az egész, mert, mert hát sem az íz, sem a test szépsége nem olyan fontos, hogy az ember az életét lát de amikor ezek a vágyak nagyon erősek, akkor nagyon nehéz erről beszélni. Tehát én csak arra gondoltam, hogy, hogy ha valamiképpen természetesebb lenne a felfogásunk, nem, nem lennének ilyen, ilyen hogy mondjam, merev tabuk, vagy meggondolások, amik, amik, amik úgymond lenné teszik, hogy másképp is lehet ugyanazt a dolgot elindézni, akkor kevesebb bánat lenne. Több hangsúlyt tudnánk fektetni arra, hogy emberileg ez a kapcsolat mennyire értékes, vagy sem. Hát igen. Csak ez kérdeztének, hogy ebben mai korban, amiben most élünk, ez az ősi történetnek a mondani valója, ez tulajdonképpen ho hogy jön át, és hogyan lehetne ezt a mindennapi gyakorlat életben tapasztalni, hiszen az újságokban, plegykarovatokban, meg hát számtalan minden nap olvashatunk ilyen történetet, hogy, hogy úgy cserélik egymást a partnerek, hogy már szinte nyomon se lehet követni, hogy egyik, ez a hölgy egyik héten ezzel a híres emberrel van, a másik héten a másik híres emberrel van, a harmadik héten már megint más oldalán látjuk, és akkor mindig az újságok zúrják ó, a nagy szerelem, mert mondjuk két híres emberrel kapcsolatára van szó, szóval ő, ő, ő, ő, ő a nagy ők egymásra találtak, meg mit tudom én mi. De valójában, hát én úgy gondolom, ez, ez becsapás magának, azoknak az embereknek is, akik részt vesznek, meg az emberek felé is egy, egy becsapás, mert tulajdonképpen hogyha nincs, tehát nem a testi megjelölések alapján, a testi megjelenés alapján lenne ez a kapcsolat felvétel, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy nem, nem tudnának mit tudom, hetente társakat cserélni. Mert tényleg neki nem az, az, az, az a lényeg az emberi kapcsolatokban, hogy, hogy valami normális kapcsolatot keressenek, hanem az, hogy, hogy, hogy például szerepeljenek, mind a mai világban, hogy az a lényeg, hogy szerepeljünk a médiában. Tehát csak a külsőségeket nézik. mind, a, mind ahogy mondjuk ez a történetben és a hölgy igaz, hogy volt egy tisztességes, becsületes családi élete férje, de mégis a testiség alapján, tehát a, úgymond az érzéki vágyak alapján másra vágyott. Más. Tehát szerintem az a probléma, hogy ezt hogy elfelejtik, talán már ugye a fiatalokról van szó, mert a fiatal nemzedéket érinti leginkább ez a téma, hogy elfelejtik a fiataloknak ezt, ezt, ezt megtanítani. Tehát nincs az iskolákban úgymond, hát nem, nem olyan tantárt, hanem egy olyan foglalkozás, ami, ami, ami fölhívna a figyelmet arra, hogy, hogy ne a külső alapján keresse a társát fiatalkorban. Attól függetlenül, illetve ne csak az alapján keresse, attól függetlenül hogy a fiatalkorban, hát inkább ezek, ezek dominálnak, hanem próbáljon emberi értékeket is keresni, emberi ö, tulajdonságait, amik, amik számára akár az ő életének a problémájában, a megoldásában segítséget nyújthatnak, vagy valamilyen módon támaszthat, hogy, hogy, hogy az életben könnyebben, vagy jobban el tudjon igazodni. Mert azzal, hogy valaki szép, meg csinos, meg, meg jó megjelenésű, az, az, az nem feltétlenül jelenti azt is, hogy, azt, hogy, hogy a bajban úgymond a segítségünkre lesz. Ha van egy a más szempont is, amin lehet gondolkodni. Beszélgettem valakivel, és nekem meglepő dolgot mondott, amit utána egy kicsit körülnéztem a világban, mások körül meg utána olvastam, megállapítottam, hogy tulajdonképpen igaza van. Egy hölgy azt mondta, hogy ő, amikor a férjét kiválasztotta, akkor egy nagyon erős szempont volt az, hogy egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy egyfajta ösztönös megérzés, hogy ez jó, alkalmas partner lesz, egy apának megfelelő személy lesz, tehát abból egy szép, egy jó, egészséges gyerek fog születni ebből a kapcsolatból. Miközben ö, a kapcsolat ö, nem ö, teljesen felhőtlen vannak ö, problémák, és esetleg ö, még az is megkérdezik, hogy mennyire erős a szeretet a két ember között. De ez a motívum, hogy egyfajta ilyen természeti ösztönnek eleget tegyen az ember, ez mégis fontos, hisz a következő nemzedék számára ö, ennek van egyfajta jelentősége, bár ez meg úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen szóval a természet világába tartozik, tehát, tehát az, hogy, az, hogy egy gyerek egészséges legyen, hogy megfelelő, ugye genetikai ö, ö, egészséges állapotra rendelkezzen, ez, ez végül is ö, az a természetrendjének egy sajátos követése, de mégis egy nő esetleg erre érzékeny. És ez nagyon fontos lehet, hisz tulajdonképpen Senkinek nem érdeke az, hogy beteg, vagy szerencsétlen, vagy sérült gyerekek jöjjenek létre, és boldogtalaná tegye a gyerek és a saját életét is. Tehát ez az egyik oldala dolgnak. A másik pedig az, hogy ugyanakkor valóban hiányzik az, hogy tudjon találni valaki olyan társat, aki megfelel ebből a szempontból is, tehát jó érzéssel, együtt tud lenni vele, és, és érzi, hogy ez egy jó kombináció lesz, összeillő pár, és összeillőek emberi módon is képes szeretni, képes megkapni, vagy megadni a támogatást, stb. stb. miket te mondtál. És ez pedig egyfajta tudomány. Egy olyan tudomány, amit valóban az iskola nem tanít, és meg kell mondanom, hogy alig valahol tanítják ezt, még a, a, a vallásos intézmények sem nagyon tanítanak erről, hisz inkább erkölcsi tanításokat adnak, és kevés ö, gondoskodást arról, hogy vajon hogyan találod meg azt az embert, aki megfelelő pár lehet a számodra hisz a házasság, letve a család, az nem csupán egy szellemi vagy, vagy, vagy, vagy anyagi együttlétnek a, a terepe, hanem, hanem hát van egy ilyen sajátos természeti Kötelezettség benne, hisz annak jónak kell lenni, annak az eredménynek is jónak kell lenni, mert úgy értem, hogy gyerekeknek egészségeseknek kell lenni. Ez is egy szempont, amire mi az a gyanúm, hogy a férfiak kevesebbet gondolnak, főleg azért, mert, és ez megint egy probléma lehet, mert valóban a választásnak az alapja az, hogy vajon az én számomra mennyi örömet fog adni ez a kapcsolat. Mennyire tehát ha csak úgy nézem, azt a történetet mondtál, akkor eléggé szomorú, hogy ennek a hölgynek a, a, a szépség volt fontos. Bár lehet, hogy nem a szépség volt fontos, hanem azzal a másikkal lett volna egy egészséges utód létrehozásának az esélye, míg a, a, a, az okos férj, az pedig egy szellemi támogatást nyújtott, tehát ők ketten képesek egyet képviselni. Meg lehet, a két férj együtt sokkal jobban teljesített volna, mint, mint mintha csak az egyik ö, kerül férként a családba. Hát persze ez csak egy ilyen futtatás, mert úgy látszik, akkor sem ez volt a ö, ö, szokás, tehát nem választották ezt. Igen, szerintem talán azért is lenne úgymond egy alapvető nevelési alap, a, a fiatalság felé, például az önmegismerés, ön az önmegvalósítás mert hogyha az embernek ezt megtanítják fiatalkorában, tehát hogy, hogy tisztába rakják a világban elfoglalt helyét és szerepét és képességeit, hogy ő mire képes, mit tud csinálni, milyen vágyai vannak, mit szeretne az életben elérni, milyen tervei vannak, és hogy ebben segítenék ebben a megismerésben, akkor könnyelekne, ugye azt tudjuk, már rég leért lemez az, hogy a társadalmakat alapja a harmonikus család, tehát a család és a normális család, ahol harmónia, béke és egyetértés van. Hogy olyan partnereket válaszolnak már eleve, aki az ő mentalitásuknak, életvitelüknek, életfelfogásunknak, filozófiai elképzelésnek megfelel. Mert akkor talán, hogy ezzel így tisztában az ember, amikor társat vagy partnert keres és választ, akkor szerintem sokkal kevesebb, és erre sokan mondják, hogy ez tényleg valószínű, hogy így is van, sokkal kevesebb az esélye arra, hogy az élete folyamán ezeket a dolgokat valamilyen módon megváltoztassa. Mert hogyha az emberi kapcsolatok most a fiataloknál tényleg csak a testi kapcsolat alapján indul el, akkor ugye hát azt, azt tudjuk, hogy ez nagyon könnyen bármikor megváltozhat, hiszen elég csak egy, egy baleset, vagy egy égési sérülés valamelyik fél, vagy elég megunni. Vagy elég megunni, és már is vége van. De hogyha az embernek úgymond a nevelése következtében tisztában az, hogy ki vagyok én, mi a szerepem a világban, mi ez a világ, mi, mi, milyen képességeim, és ez, ez talán az egyik legfontosabb, hogy az egy, a fiataloknak megtanítani, hogy az ő természetes képességei, mi, mik azok? És az a, hogy tud beilleszkedni az egész világba a társadalom, vagy a, a természet életében. És hogyha ezzel ez, ez tisztában van, akkor nyilvánvaló, hogy egy olyan társat is keres, aki ezt harmonikusan meg tudja oldani, ezt a törekvést. Hogy teljesebb életet éljen. És akkor nem valószínű, hogy ő fog keresni mást is. Tehát nem azt mondja, hogy na, most jó, igaz, hogy nem olyan szép, mint, mint a másik, uh -huh. de azt mondja nekem ez, ez, ez a létbiztonság, ez, ez, a, ez a stabilitás, ez az eszmélyiség, amit én szeretnék elérni az életemben, és a párom is ilyen, uh -huh. és ebbe segít, az lényegesen fontosabb, mint hogy mond, egy, egy, egy futó kapcsolat, alkalmi kapcsolat, csak azért valakivel, még egy idegennel is mit sem beszélve a barátom, vagy a férjemnek a közvetlen barátjával, hogy ezt veszélyeztessem. Most jöjön egy kis zene, és a zene alatt pedig szeretném, hogyha néhányan Elindulnának és a véleményükkel megtisztelnének bennünket, hogy egy két-három perc múlva be is kapcsolódhatnának a műsorunkba. Ismét elmondom a két telefonszámunkat 4809 vagy 030 2028 és hát várjuk azt, hogy önök mit gondolnak erről, hiszen azt hiszem, hogy ennél még sokkal, de sokkal több oldalát el lehetne mondani a témának, amit mi most éppen megtaláltunk. de la ¡Uha! ¡Uha! ¡Uha! Mamá, mamá, Necesito una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita, ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba y, arriba, y, arriba, y, arriba, y ve. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Soy chiquitito, porque soy chiquitito de corazón Y me gusta la bamba Ajá. Y me gusta la bamba para cantar Y arriba y arriba padre. Y arriba y arriba, arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ya soy es hermano. Alilongo, longo, el longo, longo. el me lo quito, me lo pongo. Alilongo, longo, el longo, el longo, me me lo quito, me lo pongo. Vamba, vamba, vamba. Vamba. Hívjanak bennünket telefonszámaink 489-0999, illetve mobilon 30-as 2289800, mert utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytassuk a rétakört. Ma az elcserélt fejekről beszélünk, és sokszor gondoltam már. Hát gyerekkoromban, de szerintem mások is vannak így vele. Mi lenne, hogy elcserélném a testemet? A felmet nem akartam még elcserélni az igazság. biztos a csúnyák és a közé tartozom. Na, ez nem biztos az utóbbi. A <gül> és csúnyák közé. Na, mindegy. De azt tudom, hogy sokan megpróbálok elcserélni a testüket, hogy a fejüket, mert mennek például egy plastikai sebészhez. És ami volt, abból próbálnak varázsolni valami újat. De kevesenben próbálkoznak azzal, hogy a belső értékeiket elcseréljék, mert úgy gondolják, hogy hát az úgy jó, és úgy szeressenek, ahogy vagyok. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon ez igaz-e, vagy sem, hogy, hogy úgy szeressenek, ahogyan vagyok, vagy pedig valamit kell adnom, hogy hogy mondjam, hogy szerethető legyek. Az ember úgy érzi, hogy ha a szeretet az igazi, akkor talán képesnek kéne lennünk egymást elfogadni úgy is, ahogy vagyunk. Tehát, tehát csúnyán, meg bután, meg, meg problémásan, stb. stb. A másik oldalról pedig tudjuk azt mondunk, hogy milyen borzasztóan nehéz valakit szeretni, aki, aki egy problémás ember. Hát ez egy érdekes felvetés, tényleg mert. Én egy személyes példát mondaná kell ezzel kapcsolatban, ami engem nagyon megdöbbentett, és egy úgymond egy jó is volt számomra az életben. Hogy mennyire kell nekem változnom ahhoz, tényleg igazodnom, úgymond fizikálisan, hogy, hogy megfeleljék a másiknak, vagy mit te mondod, hogy tényleg úgy fogadjon, ahogy engem, ahogy én vagyok. Nekem régen volt egy trabantom és a az, járkáltam, rohangáltam leföl, éltem az életemet, mit tudom én mi, és hát pár kapcsolatban hát mondhatom azt, hogy a kutya se vövetett rám szemet. még nem történt egy olyan esemény, hogy egy kedves ismerősömnek a lánya Németországból hazajött, ezt mi tudni kell, hogy még nagyon régen a előző rendszer, vagy úgymond volt, és vett egy kocsit, egy olyan kocsit, ami akkor Magyarországon csak három darab volt, ővé volt a harmadik. És hát egy, egy ilyen nagyon művelt, okos hölgy van szó, de a mindennapi élet gyakorlatában teljesen hát nem, nem igazán volt járatos, ezért megkért hogy segítsek neki abban, hogy a kocsit átvenni, elhozni, bejáratni. A magyar adott ezt a ezt a nagyon jó kocsit, hogy én használjam, hogy bejáratásra, meg, meg hogyha kellett őt valahova vinni, akkor én elvittem, de különben bármikor használhattam és teljesen megdöbbentem hogy hogy megváltozott az életem csak azért mert egy más kocsiban ültem ugyanazok az útvonalakon jártam ugyanazokon a helyekre még mit tudom én, és egyből mindenki kedvesebb odaadóbb a hölgyek részéről egy, egyből nagyobb érdeklődést tapasztaltam a személyem iránt gondoltam én Ugye hát az egy, egy idő múlva leesett a tantus, hogy itt nem erről van szó, mert valaki... Ugyanis vissza kell át az autót és igen. igen, és akkor, és akkor, <gül> akkor már meg, megint megváltoztak uh -huh. a, a dolgok. Tehát tulajdonképpen az emberi értékek, tehát ez zavart engem akkor is, hogy az emberi érték egy, egy, egy emberi kapcsolatok teremtésénél hát nagyon nem nagyon számított. Hanem azt nézték, hogy mi az a külső dolog, ami, ami, amit van, amivel rendelkezel. És tulajdonképpen akkor az ember elkezd gondolkodni, most tulajdonképpen annak a másik személynek amikor olyan kedvesen, meg odaadó, meg barátságosabb, vagy érzelmekkel, szerelemmel közeledik, az nekem szól, vagy a kör környezetemben levő tárgyakhoz, amiket ugye nekem tulajdonítanak. És akkor rá kell jön az embernek, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem, nem nekem szól, hanem a környezetemben levő tárgyaknak, a tulajdonemnek szól. És azért ez az egy kicsit bosszantó az ember számára is, szerintem. Talán az egész világ erre hogy hogyha vannak ilyen tárgyaid, hogy bizonyos életszínvonalat képes vagy föntartani, akkor egy bizonyos körben leszel fogadva. Hát igen, de szerintem éppen ez a baj, mert hogyha úgymond a materista tudomány, tehát vegyik ezt a történetet, és ez is, ez is keletről származik, mert sokat beszélünk a keleti kultúrákról, vallásokról, meg hasonlókról, hogyha úgymond a materista Életfelfogás azt sugalja, hogy neked ez az egy életed van, akkor én azt mondom, igen, ez, ez teljesen normális, hogy próbáld meg kihasználni azt az életet a legtökéletesebben, mert hát, hát nem hosszú, bármikor vége szakadhat, és próbálj meg szépen kellemesen boldogan élni. De ugyanakkor lehet látni, hogy ez a szemlélet... Egy bizonyos fajta emberek közötti eltaposást, félrelőkést fog eredményezni az emberek mentális életében, mert azt mondja, hogy ez igen, nem sok időn van, hát akkor török, taposok, zúzok mindenkin keresztül nem érdekel, hogy csak nekem jobb legyen. De viszont, hogy azt a keleti mentalitást és mondjuk funál hangzik, hogy keleti mentalitást, mert bármelyik világ vallásokból mindenhol megtaláljuk meg a nagy gondolkodókban, hogy tulajdonképpen az emberi élet az nem arról szól, hogy csak egy életünk van. Tehát a lélekvándorlás folyamata, a karma folyamata, a törvényei, ezek sok-sok százmillió -sok embernek a, a, a alap lételeme a gondolkodásában, hanem arra gondolkodik, hogy próbáljak meg normálisan a természettel kapcsolatban élni. És most ilyen helyzetben, ilyen szituációban, úgymond ilyen fizikális testben, meg körülmények között vagyok, annak megvan az oka és ezt elfogadom. És megpróbálok ahhoz igazodni, hogy olyan társat, olyan mentalitású társat keresek, aki ezt elfogadja. Tehát nem akarok én valami, mit tudom én, miket. Például nekem is ismerek valakit, aki már közel 40 év felé közeledik, és még nincs, most nincs felesége. Nem találhatom a társat. Miért? Mert olyan vágyai vannak a fizikális megjelenéshez viszonyítva, hogy úgymond ez a cica babákat, meg bölcseget akar hogy egy fejje völcsfejjel legyen ellátva. De hát ilyent ritkán talál az ember, és ráadásul az a probléma, hogy ős se egy adonisz. Tehát az a probléma, és sok esetben a világban is, hogy nem, mivel nincs tisztában önmagával a képessége, vagy nem tudja elfogadni, vagy nem akarja, tehát ezt a kérdést egy ember életében nem se a szülei, se az iskola, se a társadalom nem tudta megfelelően a helyére rakni, ezért neki most, 40 évhez közeledve is ilyen súlyos problémái vannak. És szerintem ezt kéne megoldani egy emberi kapcsolatban, az a, főleg a fiatalok nevelésben is, hogy nem is megoldani, de legalább valami alternatívát nyújtani arra, hogy hogyan próbálja ezeket a kérdéseket kezelni. Tehát egy, egy, egy ilyen, ilyen tényleg, ahogy mondtad, egy, egy, egy, egy belső cserét kéne végrehajtani az emberek életében, hogy, hogy valami pozitív dolgokat keressenek, ne csak a külsőségeket. Mm -hmm. Hát... Uh... Kis csendet kérünk odakint, megnézést, mert a hallgatóink egy műsort hallgatnak, bocsánat, hogy közbeszóltam. Tehát van megoldás, én úgy gondolom, és ez a megoldás, ez pedig egyfajta belső építkezést jelent. Én azt hiszem, hogy nem nagyon róhatjuk fel a szüleinknek, nagyszüleinknek vagy a világnak azt, hogy olyan, amilyen hisz, olyan, amilyen. Tehát hiába való dolog lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy mivel ez a világ rossz, és minden dolg-, és csomó dologra nem tanítottak meg, akkor most őket hibáztatom, és sajnálhatom magam. Valamit nekem kell tennem. Tulajdonképpen nagyon érdekes az előző műsorban, is egy kicsit hasonló probléma volt, hogy ott a városról beszéltünk a nagyváros problémáiról, és a politikának a sajátos kicsit korrupt, kicsit felelőtlen, kicsit ö, ö, nem a közösség, a társadalom ö, érdekeit ö, szem előtt tart a magatartásáról. Mégis az volt a megállapításunk, hogy nekünk, kis embereknek, akárkinek, a bárkinek, a polgárnak kell tanulnia és lépnie. Mert nem tény, hogy azok az emberek esetleg képtelenek megoldani a problémáinkat, lehetséges, hogy képtelenek megoldani. Úgy tűnik, hogy igen. Sem az egyik, sem a másik nem produkált még olyat, amitől, hogy mondjam, ellenénk ájulva, hogy megoldották a problémákat. Tehát nekünk kell változtatni. Ha én most csak eh, nyafogok, kifogásokat hozok, akkor mi történik? akkor az történik, hogy még kevesebb megoldás lesz. Hogy én azt mondom, hogy az emberek ilyenek, meg olyanok, hogy csak a külső dolgokat nézik, hogy mateisták, hogy mit tudom én, csak a testi dolgok érdeklik őket, meg a saját élvezetük. Tény ez? Nagyjából igen. ha személyesen ismünk embereket, akkor azt mondjuk, hogy nem fekete-fehéren így van, hisz minden emberben van valamilyen nemes törekvés. De ha magam életét nézem, akkor azt mondom, hogy ellenben mit tehetek én, hogy ne legyek olyan mondjuk szerencsétlen, mint a te ismerősöd, aki 40 éves korában, én azt hiszem sejtem van szó, úgyhogy nekem is ismerősöm, hogy tényleg ne érezze magát nagyon rosszul az illetőt, akit, akit feltételek, hogy gondoltál, ez tényleg nagyon rosszul érze magát, tehát mondhatom ezt, hogy ez most nem csak egy légből kapott információ, és nagyon sokan vannak, akik az életükkel nem tudnak mit kezdeni. Mert, mert a bátorság még hiányzik belőlük talán, hogy szembenézenek azzal, hogy hát változtathatok, de belül a változást elindítanom. És néha egészen primitív módon kell ezt elindítanom. Én, én mindig nagyon hálás vagyok, amikor valaki ö, figyelmeztet arra, hogy valamit tulajdonképpen rosszul csinálok. Nem mondom, hogy jól esik, mert szeretné jól csinálni a dolgokat. Sőt, megvan a magyarázata is arra, hogy miért úgy csinálja, hogy csinálja. Ez tény? Megvan a magyarázatunk. És euh, még azt is szeretnénk, ha elmondhatnánk ezt a magyarázatot. És amikor a fejünk csapják, hogy te valamit rosszul csinálsz, tudod, ez nem jó, az egész felfogásodban van valamiba. Akkor nagyon rosszul érezzük magunkat egy rövid ideig, mert a meg igaza van valamit nem jól csinálok, és nem is tudom, hogy hogy kéne jól csinálni, de érzem, hogy nem úgy kéne csinálni, meg kéne változnom. De mit csináljak? És hát ez is létezik ez a fajta tudomány, hogy mit csináljunk. Például a, a, a tudományok közül az egyik legrégebb és legősibb a joga tudománya, ami nem csupán a test egészséges rendbetételéhez szolgál, hanem arra is, hogy az ember ezt a belső magára találást megtalálja. Sőt, tovább megyünk, megtalálja a helyét a világban, az egészen filozofikusan személve a kérdést, tehát nem csak az, hogy mit tudom én, hol találok egy megfelelő munkahelyet, vagy egy jó férjet, vagy feleséget, hanem, hanem a világgal ki tudok-e békülni? Ki tudok-e például békülni azzal a dologgal, hogy az életem véges? Van-e valami, ami túléli ezt a véges dolgot? Vagy van-e valami, amit, ami, amiben a a, a boldogság kitejesedhet akár véges, akár nem véges, ugye? nem biztos, hogy az ember képes hinni abban, hogy az élet az folytatódik, vagy megismétlődik, de akkor is érezzük azt, hogy ez nem lehet, hogy mondjam, csak nagyon csúnyát akartam mondani, de ez nem lehet rossz, nem lehet kellemetlen, ha ez végig szenvedés, akkor valami nagyon nagy baj van a szenvedés, arra figyelmeztet, hogy nekem lépnem kell az érdekes dolog, amit eszembe jutott. Most nem tudom, hogy ez egy görög, vagy ókori görög, vagy római mondás, de arról szól, hogy tulajdonképpen az ellenség a legjobb barátja az embernek, mert ő az, aki legelőször hívja föl a hibáinkra a figyelmet. Mert ugye egyből, <gül> hát a, a, a rosszakor az ellenség az állandóan semmi más nem csinál, mint azt figyeli, hogy mi a probléma nálunk, és akkor mondogatja, hogyha. Tehát, hogyha az embernek tényleg ez, ez, ez a vágy megvan a szívében, hogy a jobbítási szándék az életében, tehát hogy, hogy, hogy figyel ezekre a dolgokra, még hogy mondtad, persze nem egy kellemes dolog, hogy az embernek úgy, úgy, úgy a szemek közé vágják a, a, a realitást, a valóságot. De, ha tényleg az emberben megvan ez a vágy, hogy, hogy akarjon javulni, akkor tényleg oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Hát most ugye visszatérem még az elcserélt fejekre, hogy nekem például még mi más jön le, hogy egy gondolkodtam az olvasás során a könyből, hogy tulajdonképpen az embernek. Egy, egy más törtől átvetítve, tehát vannak elvei, élet, elvei élet gondolatai, hogy filozófiája, hogy mi, mi szerint igazodik el a világban, hogy miként éli meg ezt a világot, hogyan fogja föl, hogy van-e teremtő, nincs-e teremtő, vagy tulajdonképpen miről is van szó, hogy, hogy amikor az ember változtatja az elveit, és nálam, ne, nekem ez így lejött ebbe az elcserélt fejekbe is, hogy, hogy sok esetben, hogyha nincs tisztába, ugye megint csak vissza kell kérni, mert az alapnincs hogy az ember nincs tisztába önmagával. Tehát ez az önmegulósítás, önmegismerési dolog nincs lerendezve az életében, akkor sok esetben, és ezt tapasztalhatjuk, hogy ez a úgymond elcserélt fejek ilyen finom fizikális szinten, amikor az életelvek, filozófiák, meg gondolatok változnak az ember, mert azt gondolja, hogy eddig ezt csináltam nem jó, most akkor áttérek arra. Tehát ilyen bizonyosítva köpenyek -köp forgatást csinál az élet filozófiájából, abban is láthatjuk, hogy, hogy mindig csak még, még több problémát okoz. Tehát ezért van, hogyha nincs meg az embernek akár megvalósítás szintjén, vagy akár olyan szinten, hogy, hogy legalább mi kapaszkodó jelentene az, hogy mi az önmegismerés. Tehát, hogy ki vagyok én, mi a hely, helyem a világban, miként kell nekem élni, hogyan kell viszonyulnom az emberekhez, a társadalomhoz, az egész bolygóhoz és az egész világ akkor láthatjuk, hogy még több bonyodalmat okoz, hiszen ebben a történetben is az igazi. Hát, az előző is nagy bonyolodalom volt, amikor megkívánta a férének a barátját, de igazi ráadásul nagy bonyolom akkor kezdődött el, amikor hát, kicserélte a fejeket. Tehát megváltoztatta úgymond a, do a dolgokat az életében, akár akarva vagy akaratlanul, de még több problémát hozott el ez az életében. És valahogy erre kéne az embereket szerintem tudatosítani, ne nevelni, csak ezt tudom szajkózni tovább, ez az önmegismerés, hogy ez mennyire fontos lenne. Csak én megvenném kockán hogy nem az embereket kell nekünk nevelni, hanem magunkat kéne nevelni. Tehát nem azért, hogy kötözködjek vele, de tulajdonképpen, tulajdonképpen persze, ha valamit megismertünk, akkor nagyon szeretnénk megosztani, mert érezzük azt az értéket, ami, ami másnak is segíthetne. De tulajdonképpen fontosabb az, hogy a vágyát, vagy a kíváncsiságát föl tudjuk ébreszteni a másiknak. Tehát, tehát ö, el tudom képzelni, és ebből a szempontból ö, nem baj, hogy nem telefonáltak túl sokan, mondjuk egy nekem telefonált, de olyan értelemben, hogy nem telefonált senki, hogy elmondja, hogy egy konkrét módon ő hogy oldja meg a mondjuk a vallásával, a jogájával, a, a meditációjával, a pszichológusával, a, a tanulmányozásával, a, a sajátos megoldással, a kineziológiával, a nem tudom én mivel. Ugyanis olyan segítő eszköz, ami, ami az önmegismerésben vagy a magunkra találásban segít, olyanból nagyon sok van. Attól függetlenül, hogy ezek nem egyenrangúak, de melyik nagyon alapvető egyszerű dolgokban képes segíteni az ember, más átfogóbb. És az egy egészen más beszélgetésnek lenne a témája, hogy vajon ezek hogy viszonyulnak egymáshoz, melyikkel jut az ember mélyebbre, melyik old meg csak egy problémát időlegesen. De mindegyiknek megvan az a, a jellegzetessége, belértve az egyszerű beszélgetéseket is az emberekkel, hogy van egyfőt a magára ébredés. És ez a egy kérdés, ha van egy kérdés az emberben, és csak annyit sikerül, eh, hogy mondjam, eh, érdeklődést fölpiszkálnunk valakiben, hogy őszintén azt mondja, hogy te, ki vagyok én? Ki, ki vagyok igazán én? Mert ami, amikor én úgy élek bele a világba, akkor lehet, hogy nem egészen én vagyok, ugye? Amikor az a nő ott volt a férjével, a barátjával, és egy vágy, olyan métrig dominált, hogy az egész életét megváltoztatta, és elcserélte a felköt, utána gondolkozta, jó ég, ki vagyok én, hogy ezt okoztam. És azért a történetben benne van, hogy a nő öngyilkos akart lenni, tehát a legkismert furdalás az egyszerűen. megjelent, tehát ő igazából nem akart bajt csinálni, de amikor a, vágya, a vágyával nem bírt, akkor mintha egy másik ember nyilvánult volna meg, és az igazi lénye az, az, az csak megbújta a háttérbe. És bizony ez a kettőség ez, ez jelen van bennünk, és ezt az emberek meg kell érteni. Hogy ki, ki lehetek én, hogyha néha olyan dolgok magával ragadnak, amikkel mégsősor nem is azonosulnék szívesen, hogyha szembe találkozom. Na hát ennek nagyon örülök, hogy ezt itt most kibontszolgattad, hogy ki vagyok én, mert tényleg ez, ez, az az a alapja nem csak ennek a történetnek, hanem mind, minden problémás helyzetnek, meg minden helyzetnek, amit az ember az életébe ér, hogy ahogy te is mondtad, hogy hogy lehet az, hogy az ember sokszor tudja, hogy nem jó az, amit csinál, meg nem illik, meg, meg nem illdomos, meg mindenféle érvet föl lehetne. mégis valamilyen erő arra készteti, hogy ezt meg csinálja. És ha nem csinálja meg, akkor szenved, hogy jaj, hát mit tudom én, ugye sokszor halljuk anyagi világosan mondás, hogy hú, vagy fejedre olvassák a mennyországban, nem használtad ki az alkalmat, meg mit tudom én, mi? hogy mégis mi ez az erő. És, és tényleg ez a fontos, hogy amit hogy elgondolkodni, hogy ki vagyok én, és honnan jön az az erő, ami akaratom ellenére erre kényszerít. És ugye nagyon érdekes, hogy a keleti kultúráknál, meg a történet is keletről származik, hogy a Bhagavad gitában is Arjuna is ezt teszi föl hogy mi az az erő, ami erre kényszerít az élőrényt akaratlanul is, hogy olyan tegyen, ami a természetével ellentétes. Hiszen, hogyha egy normális társadalmat, erkölcsi szintet nézünk, akkor ez teljesen abszolút ellentétes a természet, minden józan emberi erkölcsi értékkel, meg társadalmi felfogással, hogy egy normális családban egy feleség azon gondolkodjon, egy, egy szexuális kapcsolat közben, hogy, hogy, hogy most milyen lehet a másikkal. Egy, a, ráadásul a barátjával. Tehát mik ezek az erők, honnan jönnek, mi, mi, mi, mi a forrás ezeknek. És ugye, hát ez az önmegismerés az egyik alapja, hogy ezeknek a kérdéseknek a föltevése. És, és elej, talán te is most szándékosan nem mondod meg, hogy mi ez, mert, mert nem az a pont, hogy most egy kész választ mondjuk, hanem az a pont, hogy egyelőször egy kérdezzünk. Igen. Hogy elgondolkodjon az Test, ember. Hogy... Lehet, hogy az iskola tulajdonképpen ezért nem mindig alkalmas arra, hogy az ilyet átadja, mert az iskolában tulajdonképpen nincsenek kérdések. Persze ez lehet az iskola hibája, egyáltalán ennek a modern iskolának a hibája, hogy nincsenek benne kérdések, hanem csak válaszok vannak benne. És neked nem kell megkérdezni semmit, hanem meg kell tanulnod a válaszokat, hogy az úgy van. De nem is kérdeztél, mert nem is tudod, hogy mire szól a válasz. Tehát ezért van aztán, hogy az iskolában tanultaknak a nagy részét az ember el is felejti. Igen, éppen múlt héten beszéltem egy tanárházaspárral, és ők elég ilyen reform szellemben, kicsit ilyen forradalmi szellemben tanítanak, és ők is azt mondták, hogy így a történetekre, magyar tanár az egyik, hogy amikor ilyen történetekről, eseményekről beszélnek, akkor igyekeznek arra nevelni a gyerekeket, arra sarkalni, hogy ők, mint ahogy te is mondtad, hogy, hogy, hogy, hogy kérdezzenek a, a történet kapcsán. Tehát nem az van, hogy felolvassák, mint legtöbb esetben ez a történet, és akkor szinte automatikusan a tanár mondja a válasz, hogy ezt így, vagy úgy, vagy amúgy kell érteni. Nem, ő is megkérdezi a gyereket, te mit értettél meg ebből? Te hogy látod ezt? Vagy mi a véleményed erről? És nagyon érdekes, hogy a, a gyerekeknek a válaszának majdnem száz százaléka, nem az, hogy ő ezt, vagy azt, vagy amaz, hát, hogy, hogy is van ez, vagy hogy is van, tehát kérdéseket fogalmaznak meg, válasznak is, tehát hogy foglalkoztatja ez a dolog. És nagyon érdekes, ő azt csinálja, hogy, mit tudom, egy hét múlva írat egy dolgozatot ebből a témából, hogy a gyerekek mit értettek meg, mit, mit, mit, mit fogtak föl ebből az egészből, azokkal a kérdésekkel, amiket ők két hét ezelőtt ebben a témában ők fogalmaztak meg. Tehát ott, amikor megfogalmaznak a kérdéseket, akkor azt leírják, és két hét múlva, amikor volt ez a, ez a dolgozat, akkor a saját kérdéseikre uh -huh. válaszoltak, és, és azt mondja, hogy sokkal jobban megragad a gyerekekbe ez a dolog, és neki is az a fő szempont, hogy, hogy, hogy gondolkodásra inspirálja. A, a, a gyerekeket, hogy hogy is van ez a dolog, miért van ez, hogy történik, mi az oka, és ugye egyre több kérdés, egyre több kérdés, és lehet látni, ahogy mondja, hogy mondja, hogy érdekli a gyerekeket, tehát nem az van, hogy van egy téma, ez a válasz rá, és, mert akkor tényleg az van, hogy elfelejti. Miért felejti el? Mert vagy nem érdekli, vagy ha esetleg érdekli is a téma, de mivel egy olyan választ kapott rá, amivel nem tud azonosulni, ezért sok esetben azt mondja, inkább nem érdekel. És nagyon kevés az a gyerek, aki azt mondja, hogy hát az azért tovább boncolgatom. De ezzel a stílussal, ezzel az oktatási stílussal minden gyereket megfogott. Legyen ez most az utolsó szavunk. Lakatos Gyulát hallották, Zsbányai Gézát, a Kréta körben beszélgettünk az elcserélt fejekről. Két hét múlva ismét hallhatnak minket.